на патреоне. Бажаю вам приємного і корисного прослуховування. Джеймс Гедлі Чейз, Меларі. Розділ п'ятий. Частина перша. Навіть попри те, що Корідон не мав опису Рити Аллен, він упізнав її, щойно побачивши. За прилавком у відділі панчішних виробів універсальної крамниці Мастінса та Робертса, що на Ріджен-стріт, обслуговували клієнтів три жінки – із усіх трьох лише одна могла бути подругою Меллорі. Інші дві були старші, неохайні та мали втомлений вигляд. Але у зовнішньо Рити Ален не було і сліду втоми чи неохайності. Вона була чепурна та міцна, як начищена до блискуміть, мідь. Із тих поглядів, які кидали на неї дві старші колеги, було видно, що вони вважають її жінкою сумнівних чеснот Не менш очевидним було і те, що Рита Ален має цих двох за старих відьом І вважає за краще, якомога менше з ними спілкуватися Ще навіть не помітивши двох старших помічниць, Корідон уже здогадався, що ця Пероксидна білявка з шарлатовими нігтями і є Ален. Він увійшов до просторого відділу, почуваючись недоречно, як гвардієць на чаюванні в салоні. Постояв якусь хвильку, дивлячись на риту, а його вогненно-руде волосся та широкі плечі різко вимальовувалися на тлі, з рожевою, шовковою, спідньою білизною. Коридону піймав швидкий, зацікавлений та оцінювальний погляд рити, а оскільки мав чималий досвід у спілкуванні з жінками, то відчув, що вона негайно відреагувала на його поставу та зовнішність і збагнув «Усе буде просто». У відділі було всього кілька покупчинь, та лише одну з них обслуговували То була худорлява жіночка середніх років із невдоволеним обличчям Побачивши Корідона, вона сердито зашарілася та зробила швидкий рух Аби приховати одежину зі стріччками та бантами Яку їй саме демонструвала одна з неохайних помічниць А тоді... З прилавка з сяйливою усмішкою на пухких старанно нафарбованих вустах, вийшла Рита Ален і попрямувала до корідона, поправляючи своє біляве волосся довгими тонкими пальцями. Чи можу я щось вам показати? запитала вона, підійшовши ближче, і він одразу ж усвідомив яке міцне та виразно окреслене її тіло під чорною шовковою сукнею. Вона мала, – припустив Корідон, – десь 25 чи, може, 30 років. Було видно, що це чуттєва жінка. Відчувалося, що вона мала чималий досвід, а її витонченість і підкреслена ошатність відвертали вашу увагу від того факту, що її риси, коли придивитися зблизька, були цілком звичайні. Однак ані у ритій фігурі, ані у вишуканій елегантності її зовнішності нічого пересічного не було. Коридон обдарував її широким і дружнім вищером, на який вона негайно відповіла осяйною усмішкою, показавши «Рівні білі зуби». «Гадаю, що можете», – сказав він. «Я хотів купити кілька пар панчішок. Чи зможу я придбати їх у вас? А чи на мене чекає плутанина з отими купонами або що?» Корідон був свідомий того, що Рита уважно його вивчає. Відчував, що вона намагається визначити вартість його костюма. Сіну золотого годинника на зап'ястку не оминає жодної деталі, аж до його кордовських червитів із телячої шкіри. «Боюся, що таки доведеться мати справу з купонами», – сказала вона і засміялась. Її сміх був милий та веселий, і Корідон засміявся разом з нею. «Аби придбати одну пару панчік, вам треба мати три купони». «Ах, хай йому грець, тоді мені нема тут чого робити», – сказав Корідон, зробивши засмучену гримасу. «Я ж бо думав трохи піддобритися, подарувавши кілька пар панчік дружині одного хлопця, з яким у нас спільна справа» то була лише думка однак якщо для її втілення треба розставатися з купонами то вона лише думкою і залишиться жоднісінького купона я не маю як прикро співчутливо сказала Рита Ален вона мала хист говорити так що ви вірили ніби їй і справді до вас не байдуже Ну то поміркуйте, можливо, вам спаде на думку щось інше. Однак нині не просто зробити комусь подарунок. Мені слід було прихопити якогось гостинця з собою, та ця думка сейнула мені аж тоді, як я вже був на борту. Корідон глипнув на спідню білизну, виставлену довкола, та вишкірився у посмішці. Е ет Такий збіса прикро, що з того задуму вийшов пшик, а я ж оце зібрав усю свою відвагу, щоб увійти до цієї святая святих. І ось тобі маєш усе намарно. Чому б вам не подарувати їй сумочку чи щось на кшталт цього? запитала Рита, і Корідон помітив, що їй явно не хочеться аби він отак просто пішов. «А вже ж я щось придумаю!» Він вертів у руках свого капелюха та з неприхованим захопленням поглядав на риту. «Ай там як! А якби я сюди не прийшов, то не зустрів би вас. Там, звідки я родом, у нас заведено казати дівчині, що на неї приємно дивитися». «Звісно, якщо на неї таки приємно дивитися. Чи не заперечуватимете ви, коли я скажу, що ви така вродлива, що хоч малюй, хоч цілуй?» Вона здійняла одну гарно вигнуту брову. «Ні, я не заперечую, однак це доволі незвично. Хіба ні?» «Можливо». Я і сам хлопець незвичного гатунку, і якщо ми вже завели про це мову, чи не погодилися б ви піти сьогодні ввечері зі мною на побачення? Чи матиму я, бодай, якусь надію, якщо тинятимусь коло заднього входу до крамниці, коли вона зачиняється? Її незабутково блакитні очі заіскрилися... Та вона лише усміхнено похитала головою. Ані найменшої надії, сказала вона, я нікуди не ходжу з незнайомими чоловіками. Що ж, гадаю це правильно, та чи не зробите ви бува винятку для самотнього хлопця, який шукає можливості гарно провести час і має повні кишені грошей якими йому кортить посмітити. І вона знову похитала головою, проте цього разу геть не так переконливо. Боюся, що ні. Не таланить та й годі, похмуро мовив Корідон. Певно ви маєте хлопця, і усі вечори у вас зайняті. Я мав би здогадатися. О, якраз таки ні. На якусь мить її усмішка замерехтіла, а в очах промайнув прикрий вираз. Який проте миттєво зник, і якби Корідон не спостерігав за нею так уважно, то й не помітив би його. Нічого подібного. Але зрештою, не можете ж ви очікувати, що я піду з кимось зовсім незнайомим. А чом би і ні? Треба ж нам колись і познайомитися. Тож, якщо ви не маєте жодних планів на цей вечір, я не бачу причин заперечувати проти того, аби ми провели його у товаристві одне одного. Це ж бо цілком цивілізований спосіб завести знайомство. Мене звати Стів Генлі, а вас – Рита Аллен. Але я насправді не думаю, що це, ну, гаразд. Тоді просто забудьмо, вибачте, що так недоречно заговорив про це. Просто я побачив вас і відчув себе таким самотнім і неприкаяним. Ну, ви ж бо знаєте, як воно буває. Але якщо ні, то ні. І тоді Рита швидко, не би боячись, що він сприйме її слова, аж надто серйозно, сказала... Звучить сумно. Мені дуже шкода, що ви почуваєтесь самотньо. Гадаю, я можу зробити для вас виняток. Як правило, я таке не роблю. Я ретельно добираю тих, з ким зустрічаюся. Він усміхнувся, і жінка відповіла на його усмішку. Тепер... Коли Рита заявила про свою порядність, вона вже не ставитиме перепон на його шляху. То ви підете зі мною на побачення? Ви не перший американець, з яким я йду на побачення, невдовзі після знайомства. Мушу визнати, що ви, хлопці, знаєте, як залицятися до жінок. А тож пропоную зустрітися у барі Савой. О восьмій годині вам підходить? Так, мені підходить, сказала вона. Ще пак, подумав Корідон. Це було навіть простіше, ніж Корідон очікував. І зараз, ідучи в напрямку Пікаділлі Серкус, він запитував себе, чи Гаррісові, якого знайшли у ставку, також вдалося запросити риту на побачення. Якщо так то, схоже, воно не пішло йому на користь. Але Корідон вважав, що на чужих помилках можна вчитися. Його побачення не завершиться в ставку у вімбелдон комон. Він був цілком у цьому впевнений. Поїдьмо до мене», – сказала Рита Ален, обіруч, тримаючись за Корідонову руку, та, притискаючи її до себе, «Я так не хочу, щоб усе це закінчувалося. Ніколи. Це був такий чарівний, чарівний вечір. От і я про те», – сказав Корідон, допомагаючи їй тримати рівновагу. «Гаразд, поїдьмо до тебе. До речі, де ти живеш?» «У Вімбелдоні. Це недалеко. Візьмемо таксі». Вона важко похилилася на нього. Думаю, я вже трохи підпила. Правда? Тобі не здається, що я вже трішечки підпила? Цілком можливо. Похмуро мовив корідон і подумав, ще пак їй не бути підпилою. пилою. Вижлукта ти за вечір незлічену кількість коктейлів, пляшку шампанського та три подвійних бренді. А вголос додав. «Я і сам не надто тверезий, милий Стіве», – сказала Рита, схиляючи голову йому на плече. «Я така рада, що пішла з тобою. Ти наймиліший чоловік, якого я зустрічала цьогоріч». Вона стиснула йому руку. «Я люблю, коли чоловік уміє витрачати гроші. Більшість із вас такі ж ми крути». А ми з тобою чарівно провели час, правда? А вже ж чарівно, сказав він, змахнувши рукою, аби зупинити таксі, що саме проїздило повз них. Поки таксі попри далі жвавіший вуличний рух почало розвертатися і описувало півколо, щоб підїхати до них, Коридон пригадував цей вечір. Ерита була весела, легковажна, та спрагла на солод. Усі чоловіки заглядалися на неї, Заздрили Корідонові, Та охоче помінялись би з ним місцями. Адже того вечора Рита Була найкраще вбраною Та найспокусливішою жінкою У барі Савой. Але Корідону було нестерпно-нудно. Йому весь час доводилось докладати Неабияких зусиль, Аби розділяти Ритину в тиху та підтримувати її беззмістовну балаканину Тож наприкінці вечора він був уже геть збайдужілий та змучений Отже, планував Корідон, зараз вони поїдуть до неї А вже там він якось витягне зрити все, що їй відомо про Меллорі вона може заговорити про нього, а може й відмовитися. Хто зна, як саме вона поведеться? Та зараз Корідон був настільки знуджений, що йому вже не важливо, чи зістане він якусь інформацію чи ні. Якщо він на щось зараз і сподівався, то це на те, що Рита не чекатиме від нього любищів. А коли ми дістанемось додому, то проведемо час іще чарівніше, промовила Рита, неначе прочитавши його думки, та притислась до нього, ніби запевняючи, що він не даремно витрачав свої гроші. Адже так? Ще пак, мляво, відказав він, відчиняючи дверця та таксі. Куди їхати, вона дала йому адресу у Вімблдоні, та, вдоволено зітхаючи, опустилася на сидіння. Я так люблю їздити у таксі, а ти, сказала вона, коли таксі поторохкотіло вздовж пікаділлі. Обійми мене і тримай міцніше. Вона занурила пальці в корідонове волосся, а тоді притягнула його голову до себе шукаючи губами його губ. Не відриваючи з відритених вуст, коридон байдуже роздивлявся оголошення, прикручене до панелі за спиною водія. То була реклама табору відпочинку, і на ній були зображені вбрані у купальні костюми чоловік і дівчина, які стояли на плоті, стискаючи одне одного в обіймах. Угорі зображення містився напис «Розважайтеся до схочу!» Білявка в його обіймах тихенько застогнала та притислася до нього ще міцніше. «І оце вони називають розвагою», – запитував себе Корідон. Ця жінка ані трохи для нього не важила. Вона не викликала у нього бажання. Корідон із відчуття. Утіхи усвідомив, що весь той час, відколи він урятувався з рук гестапівців, геть позбавив його звички до нерозбірливих зв'язків з жінками «Милий, – сказала Рита, легенько зітхнувши, – милий, Стіве, – мовила вона і заплющила очі, а тоді провадила далі «Тримай мене отак!» «Я така сонна! Ну то поспи!» – сказав Корідон, і потайки витер губи рукою. «Я нікуди не втечу!» – додав він, шкодуючи, що таки не може втекти. Рита і справді заснула, і Корідон відчув неабияке полегшення. Вона спала, поклавши голову Корідону на плече та притулившись своїм білявим волоссям, до його обличчя А він пильно дивився у вікно Думаючи про Гарріса Та запитуючи себе Чи той теж їхав З ритою в таксі До Вімблдона І чи вона так само Нахляла його голову до себе Щоби поцілувати Що ж Гарріс мертвий Мабуть його вбили саме тоді Коли він виходив Від рити Корідон притиснув руку до свого боку. Під плащем відчувалася заспокійлива вага автоматичного 38-каліберного пістолета у наплічній кобурі. Меллорі не здолає його так просто, як Гарріса. Уже перейшло за першу годину ночі, коли таксі зупинилося перед невеличкою усамітненою віллою на самісінькому краю, Вімблдон Коман, коли водій відчинив дверця та Рита Ален підвелася, сіла та швидким рухом пальців поправила зачіску Усе гаразд, запитав корідон, допомагаючи їй вийти з автівки Так, та остання порція бренді була либонь зайва Вона хихикнула по власницькому, тримаючи його за руку «Та зараз зі мною вже все гаразд!» Розплачуючись з водієм, Корідон угледів відблиск води у місячному сяйві. Це привернуло його увагу. Не більше ніж за двісті ярдів від дому рити Ален розкинувся широкий став, оточений вербами. Корідон вражено вдивлявся у нього, запитуючи себе, чи не у цьому ставі Знайшли тіло Гаріса. Він відчував неабияку спокусу довідатись про це у Рити. «Ну ж, бо зайдемо досередини», – сказала вона, тягнучи його за руку. «Я би хотіла випити ще». Корідон піднявся з разом із Ритою та постояв за її спиною, поки дівчина відчиняла двері. У світлі місяця її волосся було схоже на шовкове прядиво. «Ти мешкаєш тут сама?» – запитав він, заходячи слідом за нею до невеличкого темного передпокою. Отак, сама самісінька!» – відказала вона і засміялася. «Тебе це дивує?» «Трішки!» – він закліпав у затіненому світлі, яке вона увімкнула. «Я так собі гадаю, що для самотньої людини зручніше мешкати у квартирі». «Заходь і візьми собі щось випити», – сказала вона, попровадивши його до вітальні. «Типове любовне кубельце», – цинічно подумав Корідон. «Чільне місце у кімнаті займала велика канапа. Одразу навпроти дверей». Стояла масивна шафка для коктейлів, зроблена з червоного дерева, переповнена пляшками і дорогими кришталевими тумблерами та винними келихами. Коло електричного обігрівача, що затуляв з собою порожній камін, стояло зручне крісло. Підлогу вкривав вишуканий китайський килим, а два торшери відкидали на стелю... Бурштиново-жовте світло «У тебе тут доволі стильно», – сказав Корідон, кидаючи свого капелюха на канапу «Так», – відгукнулася Рита, – «доволі стильно, несподівано В її голосі забриніла нотка гіркоти, і Корідон уважно поглянув на дівчину Вона стояла коло шафки для коктейлів Втупивши погляд у канапу, її обличчя застигло «Ну, то що ти питимеш?» – зненацька запитала вона і додала «Тільки не думай, що і решта будинку обставлено так само» «Це не так, і це особлива кімната» «Скоч, дозволь я сам приготую, і що у ній такого особливого?» «Сідай» Вона налила у склянку чистого віски, відчинила крихітний холодильник, вбудований у шафку, та дістала з нього чашку з льодом. Ну, бо просто вона таки особлива. Почувши, що Рита ходить на горі, корідон підійшов до дверей. Вийшовши до передпокою, він дістався іншої кімнати, відчинив її, увімкнув світло та побачив. Що всередині взагалі немає меблів, лише пил, який грубим шаром вкривав дошки підлоги, що ж недарма рита визнавала, що не всі кімнати такі розкішні, як та, в якій він допіру був зритою. Корідонові стало цікаво, скільки ще таких порожніх кімнат у цьому домі, він сидів, розвалившись у кріслі. Коли увійшла Рита, на ній був шарлатовий халат з важкого шовку, і у дверному проході вона зупинилася, позуючи, щоб корідон як слід нею помилувався. Але він бачив у ній лише ляльку з порожнім обличчям. Для нього вона була істотою з плоті та крові не більше, ніж зображення жінки, що з'являється на екрані, Завдяки технології Техніколор. «Дуже мило», – сказав Корідон, коли Рита впала на канапу та вмостилася поруч, усміхаючись до нього. «А зараз, дозволь, я приготую напій і для тебе». Вона витягнулася на канапі. Її напівобернулася, щоб мати змогу бачити Корідона. Її халатик розлетівся, відкриваючи довгі, білі та гладенькі ноги. «А ще кілька годин тому ми навіть не були знайомі», – сказала вона. «Аж не віриться, правда?» Він похмуро подивився, вручаючи їй віски з льодом. «А скажи на мені дещо». Почав він, стоячи над нею. «Чому ти, маючи такий дім, працюєш у крамниці?» «Треба ж якось заробляти на життя», – відказала Рита, обороняючись. «Тільки не кажи мені, що там тобі аж так добре платять», – пирхнув Корідон, обвівши рукою кімнату. «Звісно, що аж не так добре, але не будь таким допитливим». «Хай там як? А я волію бути незалежною. Ніколи б не подумав. Еге ж. Вона простягнула руку. Ходи на сюди, сядь ближче до мене». Корідон вирішив не марнувати більше часу. Він прийшов сюди, щоб дізнатися про Меллорі. І він дізнається про нього просто зараз. «Візьми собі цигарку», – запропонував їй Корідон. А коли Рита із подивом і неохоче, як він помітив, узяла одну, Корідон дістав із кишені сірника та, уважно дивлячись на дівчину, запалив його, креснувши сіркою об ніготь великого пальця. Ця витівка була Риті бочевидь знайома. Вона легенько стрепенулась і кинула на корідона швидкий погляд. «Дуже мило, правда?» – сказав він, затуляючи вогник долонею, поки Рита прикурювала. «Цієї штуки навчив мене один хлопака, якого я зустрів у Франції під час війни. Завжди хотів отак запалити сірника. Он як...» – Рита випустила його руку та знову впала на подушку канапи. Вона силувалася надати своєму обличчю байдужого виразу. Так роблять у кіно, правда? Усілякі погані хлопці на кшталт Джеймс Сакегні, точно. Коридон дивився на кінчик цигарки, що жарів, кумедно, як подібні дрібниці можуть розбурхати думки та спогади. От наприклад, узяти цього хлопця. Він служив у Повітряних силах я зустрів його невдовзі після того, як він утік із табору для військовополонених. «Давай не будемо говорити про війну», – швидко промовила вона. «Поговоримо ліпше про нас». Він був гарний з собою, хлопака. Провадив далі коридон, не би не почувши її слів. «Я часто запитую себе, куди він подівся після війни». Він дістав поранення в горло і відтоді міг говорити лише пошибки Свого часу він мене неабияк виручив. Хотів би я знову зустрітися з ним. Рита заплющила очі. Під своїм майстерним макіяжем вона пополотніла. Корідон розумів, що вона докладає відчайдушних зусиль, аби стриматися і не виказати себе. «Скажу тобі ще дещо, кумедне», – безжально провадив далі Корідон. Якось він розповів мені, що закоханий в одну дівчину і обставив для неї кімнату, в якій вони могли зустрічатися. Ще він розказував про шафку для коктейлів із вбудованим холодильником. Така розкіш трапляється часто. Корідон зупинився, побачивши, що рита заклякла, а тоді продовжив Ти його, бува, не знаєш? Його звати Браян Меллорі.